При нём инициатором спротиву, начебто, был сам святополк. «Окаянный же святополк рече, Елика ляхов по городам избивайте, Я и избиша ляхи, Болеслав же побеже из Киева». Думается, что эти слова выдают бажаны за Звичайно, поодинокі випадки вбивства поляків, мабуть, траплялись, але масового виступу проти Болеслава, тим більше спровокованого святополком, не було. Бо інакше, як пояснити той факт, що під час відходу з Києва Болеслав вивів із нього великий полон, і люди, і множество від'є з собою? Забрав сестру Ярослава Предславу. Поволочив перед Славу, вивіз багато награбованого майна, візьма імін'є. Так міг поводитися не переможений, у якого під ногами земля горіла, а переможець. По дорозі до Польщі Болеслав захопив ще й Червенські міста. І городи Червенські зая себе вони цікавили Болеслава не самі по собі, а як важливі пункти на торговельному шляху Київ, Краків, Прага. Є підстави вважати, що крім бажання поживитися за рахунок сусідньої країни, Болеслав Хоробрий у своїй східній політиці керувався і суттєвішими мотивами. Про них, зокрема, повідомляють Новгородський четвертий і софійські літописи – і сидє Боліслав на столі Володімірі. Королюк пояснював цю фразу так, що польський князь і його мужновладне оточення дбали не стільки про святополка, скільки про себе, намагаючись міцно підпорядкувати Київську Русь владі польського князя. Можливо, їхньою кінцевою метою було утвердження на київському столі самого Болеслава. До аналогічної думки схиляє також повідомлення Гала Аноніма, за яким перед поверненням до Польщі Болеслав поставив замість себе якогось руського зі свого роду. Тут безперечно мається на увазі Святополк. Із Києва Болеслав вирядив посольство до імператора Генріха ІІ з повідомленням про результати походу. Запевнення польського князя в дружніх почуттях до імператора дає підстави стверджувати, що воєнна кампанія 1018 року таки була погоджена з Генріхом. Як довго затримався Болеслав у Києві, ми не знаємо. На думку деяких дослідників, він повернувся до Польщі вже у вересні 1018 року. За іншими свідченнями, термін його перебування в Києві був тривалішим. У будь-якому разі Титмар Мерзебурський, який помер наприкінці 1018 року, встиг зафіксувати у своїй хроніці повернення польського князя. Болеслав пішов із Києва, залишившись упевненим, що позиції його зятя на Росії міцні. Підставою для цього служила присяга киян на вірність, яку вони дали Святополку. Тим часом події розгорталися не на користь. Ярослав зовсім не мав наміру змиритися з стратою Києва. Після певної розгубленості, спричиненої поразкою на Західному Будзі, він за допомогою посадника Коснятина уговтався. Підтримали його і Новгородці, котрі заявили, що готові ще раз піти на Київ і поборотися з Болеславом та Святополком. «Хочемся і ще з Болеславом із Святополком». Новий похід готувався ретельно. Кошти на нього давали всі новогородці. Примітка. На думку Шахматова.